الحمد لله وقفا وصلاة على عمرات <ديهنى> الانزيين وصطفا وما <مع> بات وان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وخالكم في ذلك آخر وما سالة من يهوى وما <معين> مع ايما <الكرح> عذيك وما سلقه وداعا وما سلقه وداعا <مسلكت> جو بو بغید فرغید او ساق سرا استدلال لحیدلیل <سؤال> بضعه نو او خادم خزای کاخون احناف دی شوفی بغی جمهور دی ثوی وېنیم په خبر هوخو دا وې چې د حدید بیرې ګذعنا استدلال وکړه دا بیر موږ څنګه وېنیم خبر هو دا یو خبره کوي چې دا حدید بیرې ګذعنا استدلال نیسه شو په دا کوي دا او صاحب نن چي صاحب را کوم اما مسک دا وي وتا اوس د یاس هوي تاسو سمخه ما ویل چې دا وي پینې ځ باندې مې قد جذب کې اختلال د نشه پاجنه د ځکه او ایرامای جاریه کی تغییز اوصاف دی او او کسیرک من او اوصاف دی دی امیان کسیرکی ده شوافی و ده حناف شلافو ده شوافی و کنیز باندی میغلاد قلتیم او ده حناف و کنیز باندی اقوال مخلیفو <سؤال> و ده مختلابه ایرادی بارد اعباره تايهده هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ هم؟ هو دا بری بوزعاده حديث نا استلال ولنه تام وصفه دوايا اوره ګټي دیانا معفو لاغنه اوسوګه مو هم کاشنا کنه حدیث دی بېل بوزعنه استلال ولنه تام دوايا هي حديث دی بېل بوزعنه استلال ذکر اولا قد او دا دمای را کیدا خیمنه ثانیا کله کې دی شی چې په یو پیګلې دغه ملګرته ای لوحوم الكلاب بی نقديح يجدي حضره تغیر <تصفيق> <تصفيق> <سر> او صف صلاته نظر <سر> وېداندا چې دې دا دي چې بیره بوه دا کې هودا شینه غردې در خو به بی به تلې کول صاحب وکاو واهم به دا وا هم داوا هم کوو چې دا صفاي څنګه مکمل ځکه چې په بوکو وړه اوږی دې ته ساده آب تا زه څه کوي ګرځي هغه بوکا چو په دې ته وو ته چې ده کوي پاندرون اطراف ته کی دي دي هغه ترا بنا ځقې هغه چا وینځا څنګه څنګه یا وګړي یا حيز یا مقداره چې دا وب پد څه نه یا ست نه جستګې نه پاکيګنه بلکې په نصحا ده د دې یا خاطو باندې سکيګي باقی نه استدلال تام نه سوار پتاویل <سؤال> باندې یو قرینا بایسګي یو قرینه مصححہ تم ته دې نو یو قرینه 22 یو قرینه مصححہ نو قرینه 22 دانه کثي زکه شهاری او قص من دې د خپل چې د حدیث دی یو مذهبی قرئنا مصححه اخیا کما کینه ده په یمن دی چې په دې کې مراد دي شیا ده او بې او یا ده مقصد ده چې دا وګو په دې د نه پاتې کې او راشتري قالوا فذرف فيه ما كانت فقالا قومن کانا طریقاً ما ایزا مسایتیم زنبای دا لارد اوغوا ما لای تطرخیاء اوغوا پزینکی بزیو الارد خونگوی جاری اوغوا فقانا حکم آنها کا حکم ما ایزا نهار دا دید اوغوا حکم دسولا کا دزنو نهرو بچوی پدا خدای مونږه مسلقه دي چې ما یې یاري هله پر دې کې چې تغیر ده هغه که وویل چې ټول مرزوین کان راهاږي چې په دغشت منقضی کې دا شي پېتوی وقاتہ سیمای نه یاستون د دې فوق کینیاست راشي نو به نه پېتیږي چې جگالی یا پتاولږي چې نه هفل مال دې ووخدمنه چې نه یاڅدره او خپل شو ووګر چې درو فټ ګورې چې مل ماګه کویان کرن کړو اخره د ګامو وې د نه کان یاه او د څکنه و جاری وګي خو یو لگ بو اشغل لگ انتظار و واقعی دی پرویعت بانی داغت ثابت خو چیدہ ہوگو جیاری گئی پسانہ دی واقعی دی پخبرو واقعی دی محمدی دی عمل واقع دی اصمی خیجی مدنی معروف قضاق دیں تو تاثیر کی ہم دیر علماء اکرے امام شعب سیفتہ قضاب وینور علماء اتخم امام بخاری ابو ذرعا غیرغوت و مطلوب حدیث ہوئی خدرع وزدی ویدار میر مومین حدیث دی زہدین توسیب کر ری سبیری مصنع بینہ بہر تغذیر واقیف و فند تاخید قابل ایتماع دی تعبیر میسیم اوکم فاند سکه <متاز cho em> تاریخ کی قابل اعتماد نہیں واقیدی دا په ما سره احکام کې ذکر کړی خو یو تاریخ ذکر کړي دا پدغه جوړه او هغه تاوبې دي شه دا په جېدي یو په ماสัยو په احکام کې خبره کوي او په فاند دا تاریخ کې دا فاند تاریخ کې واقیدی خبره قابل هي اعتبار دي خو شه تاسو نوکان منو حجه دي ځاې یو باعث ول <سؤال> حمد چې ذات الله دا چاهو قدرتې مو خو چې زه هر بلې په پرتله ترید او صاحب صل الله وسلم را او چې احد پای دین دي او يا دې مصدر ده دي چې پات دې یې ځاري د نه جاء ساتنه د توحید دېږي او این هم ای دغه چې به یې افاده سره څنګه هی مته و ها سما کارداري وا اي معوداتول پر مفزمت قدي چنه ان لای کلامکم تا خو نه شي کېدل څنګه پاتش ما وکړ دداخل ما تغير من يهتم من چې چې نه درې په بو کې تګې د دې حد یا ته اوه چې موږ تا منو دا نه ريحه نه هیڅ حال <سؤال> عندنا ذا ممكن لا خبر محال له والله عالم الا ذي كنت تعطي شي نه دین کانډري سموي نه الا ترې شي محال یا كون سواد مو نبي صلى الله عليه وسلم ما يه وجواب رسول الله سان جواب یا او فی ظاہر کړه اما اجازه نه پدې تي کانه اجازه سته 빈 دي چدان اجازه ته او رسول الله سان وی وی دي چدا دي پاره بس کې تایل داره ورته والله ولم قال بعدا نخیه یاثار رسول الله صلی الله علیه وسلم بدایي پر دا نشي حالیت کرا شویم نردیلی دا قویینا دیم تاویل چه تو سمارید یادم که نجاساتی سلشیری فا صادم صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه حتا تردیل خراج نجاساتی منها دا پاکیی پیخ راجن سات وغدیلینا چرا زیده پاکی دروسیم تدی او ن نجس گلی وبد زه ها یې کړه په بعد ذایکا هغه چې دې باندې د ابو بکر په پیتری کونه او لا یې څوبره چتې وو ځاریکمو زو مشکلین او د د څه غنفه ورته باندې بم دا کوې نه پاتې ته چا غننه کیه ورته دې نشکان دې دا شیطان دې ورنه کوې خل هم توصل وتين او لن توخرج خطا نظر استرا شوی کنګالي نه د شوی نفقه لمن نبي اسلام من المال ايسو او باندې پدې دې دې زي کما الذي تطرو عليها را دې نه هوا په چوي ته وتلې دې باندې خایندیا ستمنه لا د ما په دې چینل ما دا یې فضا خارته نو یا ستو چې دا دې پکیو پجی کی نه پدې پور شي تاسو دا زرتای راټی ترنيځي کې ورڅ ډولونه ما لاندې سایدوی یا رسول الله دیکی دو حوم الکلاب نتاً او محایض پراتی دا پرادی دی رسول اللہ اسلامی صلیفت و سودا جیسا لینا الماتو نکای کیو بیدی او شیئنن اجازکی کم دیکی پکیر اس پو وقی پرتی دی دی محایض او فکم دیکی دی دا چرس پردی دی باین دی خوال دی او خو په یوار کې دا شینه فرتدي دا داخلي کې دا غندګي په بدن درون کې همږي نو رسول الله سلام د په ځام رات کړي چې دا څه نه دا نه پدې کې نه تښتې نه پدې کې روحونه کې دا افته نه پدې کې مخایست نه رامانی راکړي او خیر دا ته خوده نه راکړي دا ته کوم او حدیث مقصد <متحدث> دا <متحدث> وی منان ها وی منان حدیث پورے بزاد ہے تو استدلال کنه لتا استدلال به لنتا می لچتا صحوم سے دلیل وی تاسو پدې مسلک شو په دې کې په استدلال د نجاس اغذایي تغییر او طہارت سره نه ده تست سره د دې نه دي چې وو په اختلاف د دیوی اور مون په دې مسلې کې په هرات ته یاست احادیث راجلم ما څو وخت شی په یو جی حد باندې نه نجسبي لیکن قبل جی حد باندې نجسبي بسا او خاطیو یو jihad نه نه لیکن په بل jihad معنی نيستې کی دا و په دې jihad کې نه جستلای غري یا دا په دې jihad کې نه جستل نه یو جستنې ځکه خارج شي لیکن په jihad یا حرماندی دانې دا نه یا صادق وګورل پاتې هيا سو کې دا به مې څنګه پم باسا او خاط یو لیکن په بل دا جهتې ان تک مګی دي او دا تخې نه اید در ایام ماتا الله اللہ اسلام لا صوت پر امو سابحری پترکی بطاق صدیدی عنہو امو اینی جنبن ماتا خور خیل کی ماتنوالا نجست کر کے قادا سبحان اللہ مسلم ننجسید ایج کودر پا رادیو س نو فی builds جیاد مارش میگی گی کنی께 ایا جیاد افدیر دішنا اکا که جیادی و نوجات پا JArمادر آریتا مر ای Hamű ی غیره مر ای ی scène اس میں پنیاصتی حقيقي ذاتي كل خندير منیاصتي حكمي اعتقادي لقد مشريك مشرك جاهستي اما نياصتي حكمي بدني وریک واقعي دې نه سمو نياصتي بدني او بل پوبایو jihad na na ya fikina babal jihad man dikigi na jafki da ka shanti de lis bura ub che ya re hin di na yas che ya sat kharish re na yas da maqsad ne ken yas sat da khit gidi na din na wasal hadith پیغام بر اسلام بیری مکہ ننجس کی گی نو کپایو جیہاد بانی ننجس کی نو پا بل جیہاد کو ننجس کی گی کانا پا کم جیہاد بانی ننجس کی گی تک دا سی صفی پوچدو رہی صفی پیدی ہم رضی چوبکوارے ہو جی صفی پیدی ہم رضی چاکم ری نجسی غاو ورې ویکنی نغدا د یاستنا وردي په داسې نه یاست باندې نه کیږي چې کی د توحرت انسان نه وي او امشركین که تقایدیوون و سرایتی زمکیتان که تنکاو جمعات تتایخل اولا بوشتی که دا احناد و بنیلمان جایل ده اما ما جدی حرام چیدی ما جدی حرام تا نشی داخلی دره کتاب اللہ پدام ده ناتق ده حرام تا نشی داخلی نور المسلکی اختلافت نه انشاء الله پخت دی ور ولا يقض المسجد الحرام را دي کنه و نور جماعت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم جماعت کیتا ہے ها لمانا غیر زاری کتم ده ها و تاسو مران نجاستي په يو بنا معنا معنی هغه معنی ما کړې نجاستي عارضه د کبولا ايد نجاسته ای ته قایدیه لکه نفسیک او نجاسته یاتي لکه د سميره کله یاست نو بدني فکرېږي ها وايي وقد مرى رسول الله اسمان امركلهو به المكان الذي بالغ في النار دي فاجيكرالدي تكي بالوكو من المشري هيا صبح علي زمو ممما چواله کړي معنی وک دوونه ان چز وک نن جا او به په او دام یقول ده دا کاتلازی یو سعا وزی مرفوع حدیث نشترین دا آسان جهان دا کاتلازی یو سعا دیتا نو فوقحاو بوتی دا آسان سعی حدیث نشترین فارت شرح دا مسالہ ہم هم پاکی او دا شوافید پنیوان دید دل مکی دین زلن اللہ احنا شوافید دا حدیث دلیل رسول اللہ سنبی قوط وقت واراوید این یسوب عليہی دنوب امیماء او دا احنا قدقا دلیل دبوحاید حدیث دید امیمار قول دید کانتا کلاب تقبل کانت کرابو تبولو بول باقول خود تقبلو و تدبرو سن مسجد فلم یکونو یرشون شم انذالکا و دید باجن بچاو بناڑا و دیگو بوما اندی بده غجیبا اندی بول باراد باقول خودعو چوال کاشو بخاری کے باترشن شادم مکا و مکا جمعات گیمیتی جو که ها زوال خوی سره تیمیمی ده ده زوال خیر خوی سره یمانی ده ده یمانی ہم <پس> دا حقائل دی ہم بائل دی ہم سائل دی ہم قائل ني ہم بائل ني ہم صدر سائل دی حوالک وایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت بے جگم دینو دعا وکړه الله په محمد باندې رحم وکړ بل څوک را سمشریکو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 زکه چې دا ما یاران به خبره خسته کی دلته اوس په دې حالت کې خو په یوه دي بوجود کی کپڑے وبریدني شي او یې په تاسو به بول په دې مخمانی باندې باندې کوي یو هغه خاصي کپڑے هم په دې کې قَتَمَذَنُهُ فضلت كي جمادذرت كي ملحس كي زني كس لفظ حمور قا تتي على فتح ورد كي ند موجودن وصن خنوفع شوكي هذان يوب بين الله هو بل تغوق <تصفيق> كلك في زل الله هو کسانوتی چې دا تاسو ته سپګمو چې زموږه مېکواله وړاندې شي ورې کېدای نه یم هغه چې فَشَنَّهُ عَلَيْكِ وَرْبِيشٍ دَلِلَا سِلَكَ <سؤال> <تضح> <تضح> <سؤال> نَحُّهُ <ناحو> رَزِي مِثْلُهُ رَزِي مثل فَاغَذِكَ رَزِي تَ لَبْضًا مَعْنًا مُعْفَقَةُوِي نَحَا فاغَذِكَ رَزِي تَ لَبْضًا مُعْفَقَةُوِي لَبْضًا مُعْفَقَةُوِي عَمْ شَارِحِين دَسِي وَي ولې مایو بخاری د نیمه غل او نام یو چلنه چا دی عبد الله قال ماده علی دین من فعمل من تقول ان رسول الله صلی الله مطلق نو مراد تن عبد الله علیه دی عبد الله ابن الله جمع تقدرږي شي عمره دیني سكي عبد الله ابن مسعود شيخ حنجيا ابن مسعود نماوند امام ابو حنيفه حماد دي او دې وی مشهودا اه ترې خلاف زکر تر دې دا چې رمې شامته دي حد ما حدثت من مشهود فصدقوه بایستلا دان تیار وه هو او په یو یاد معنی نه دشنه یا سب مینه شایخه قائد ګیل د زوال نه لیکه خندید نجاح قائد ګیل د زوال نه دا ماننه چې نه نه یو خي پاکي کنه لانه يرذ انها اعلن المال ليس لفي واحد ذاء الاخره على حال كون فيها فضا روح ان هو حال, حال عدم ياسد فيها كن ياسد كن ياسط اخراج شيء هذا وحده قل اليس ما لا يجشن والله وعن و اس اه ما دې مر سره مطلب د دې بری فرقیق دلای شوه فقام انه کذ دې او به د حدید بری بزانه تا تو چوبلوري خو دې دې بری فرقیق د دې نی دې ووصف روغله سمای راځد او کی نجاسته استلال د زبر اگر کې تغیید او صفت سلاونه یاره ماء نهاو راکیده راکیده جپذیو الگی. کم دیکیر آگذی آگذی آگذی او خال نو دیا. داده آده آبه لرحف لیستیلاده. صدق شانتی الفاظ ویعا و دیتا مرفو حکمان ویعا نها جانا حکر دارت پیغام ریسنان نوحیا نا حکر شوی را نا حیدوکو پیغام ریسنان دیتا ویعا رکی مرفو حکمان قارا قارا سول اللہ انیری کم لفد گرده ای نها نوحیا سواحب دن شر ایا بوله د ملایدام او خار راکد دایم همیشه راکد په ذبان دی ولایي راکد هغه ته وایي چې په زیوالایری په پته نه لګي زیادت مین اثر رځي زیادت مین اثر نوي دا قراکد او دایم دایي چې همیشه وي احتمال پکری دي هميچې د اسپل نه زیات په کمي نه خپلې لکه دا سين ماي دائمه خوراک دي اپ چې دنج ورړي نه ماي راکړي شک تر سميتو د ماحو او من پس نه نه اس غنه نه يې کړې رسول الله اسلام الله عليه وسلم ورني دائن تو معنى ذراعتب یا لاجرد اولا سمع یقصر فیه مستخد کلات سمع یقصر فیه آن مقدش سمع یقصر فیه سمع یقصر جواب نایش دائی بلان دیو سلان تو کهی تکهی وایا وایا بے پر خیال دس گئی یہ کی دکھ رکھتی ہے شوا اللہ اکبر عبد اللہ مولا عبد 哦呀<音><音> انما انا لكي ناتي من در امم الله بايو و سليمان و قال ان اتي من باقالين قال ان عبد الرحمن قال قال ان الله و جل الله و ان رسول الله قال يا بني ما بين للدارين لا تظلموا قال سليمان و سليمان قالنا ابو ذر ابو ذر ابو ذر ذنا ذنا خارای د او ارای چې دی د زنا ما رحمانا حضرت رحمانه ارای طالب پتی کا ایران ناسو مولانا رحماني نبی پتاله خپل شاپور ګول حیران وې ته پوسانه شوی او یارب نه کې نو بیسوتګو نه وې ته پوسانه لا شوی او دا آراج ابو زنا دا راي مولانا رحمانتي ساتن وې وی زمانم چې دین عبد په ځان ته خپل نوملیک او ارا چرما نه لېږي زنه ګام هي هم واپس چا نکول موتی निजाम باید نه دروم ما پارچی اولیک را ما پخاره ما ثوی پائشینښه کړی ما ورته پیسې شره نه وشته کړی عربي نو ولیکره ها را یو 250 پیسې ورته ویل شي پیسې کړه نو وشه کړی عربي دې اندې ماتریچه ما خو یې ما پاتمه غلطی شوې دی او عافیت تامین شو مولای دې زو زکې در ماتری خو فوزي دلهه راته چوي ده هي او يا اول تي کې ده شي په پروانه کې تیر خیره توکل لا دا قرام د شراکه را هم خير خالي زما تر هين فيه ده نه غادله تخت کی ځو دي ماشاء الله ابن ابي الرازقي راجي خودا امام ابو حنیف او رحمت الله <سؤال> علیه کشمکشو تا قادری کرام زادد امام ابو پشتار خدادا کلام یې کې بارش دی دا قضاوت قبول کړ امام ابو حنیف حاوی چې دا جماعات قضاوت د خپل له فور دا تا چې چه قضاوت قبول کړی دا د حکمت غاشمانه ته وې خلاصه سلام الله قال ابو جعفر فلما خسر رسول الله اسلام المراكب الذي لا دون المال جاري ما جاريك حكم ذكرنا كمائر كذلك نعلم ذلك كان انما فسر ذلك لان نجاست نجاست چليږي بو بو ها كيلاييونه چليږي بو بو جاريك غدا سو فاتبدليكي بل و مثالا ضفتت دعو مثالا پر نبي الكريم بی نفسی سنجد دا حکم دا بولو دا رقم دا حکم دا غائطم دے دا حر نجاست نجاست دا حکم دے دا حمای دوی کی واقعی شاید کبولا لانسانی کبولو دوابی اور دا حکم دے دی ہم دے چی کناریتا بولی شی او صرایت بے میاحید آل زواہر او خات کر داود زاہری دا عجوبه ده حقه و انسان بولې پر خار بولې پر خار تي او بولې کې به بول انسان او بول دې انسان چې په اوو کې وو شي کو بول دوابه خل شي نجاست نه پیدا بل نجاست دې د مايره کې د خل شي نجاست نه پیدا کړي خو په کیناره باندې بول او بو ته وشي نو موږ یار پهنه کې راځي چې يا مشران دي د امام ابو حنيفه په سر خبر خبره په څه کوي زمونږ افشا لري چې لري او مشران په څه خبره وکړه یا تاسو مشر داوود یې راغی دي دشتې وای داوود یې د دې باندې حل امام صلي الله عليه وسلم مغني شوې خليجي هنري کي الله الله وقد يعن نس الله اسلام نكونه پدې من اولو غير كلامه وزل انزل والراتل سميرت اسياري اوذا مثلات اولو دا القلبه دار رمضان ان شاء الله نيته رمضان فزائرك دريدا ان جاست ذلك بخرب من هذه الحيه ولا على لانه ولا على طعمه ذا تا طولغان دي فلاون لو فريح بطن تففجي هذا الاثاب نصاب يتولد مقصد ده دي اسالو تشطور يمكم انه يوجد فيما ذكرنا شيء ثابت به مذكور من هذا الباب معني دهلي جديد بدا ما وصفنا تشورى ياداجي دي يا بعد خروج ياثط وهذا تايذكو اتفاق على شيء بذئ اثر کې او معنی دې په حدید دي د دې په اړه دي او لا تطازاد فهذا الحكم ما الذي لا يذي اذا وقفت انجاص من تاريخ تفسير المعاني اذ يتول راجمكم او من تتارث قري كنا شيخ منصوبه معلوم وكټيګه كنا شيخ منصوبه معلوم ترجيح راته معلومه ورقیق دام وتزيح حمراته معلومه دې بجماکو دې چمې هم دغه تری قدم چې دا یو په یو شي شي بل په هم نو ممکنه توقف او ترک او ترک الیما دون بقو تارو کای شي مواظه تو مناسخ احنا ناشخ من صحنو ترجیب بود ترجیب بودن اونه جمع بودن بي جمع هم دار تجربتن هل میسازو کهی؟ ما خوانی کهی کرنیم غیر انقومن وقتو وصاحب بلا مسلا شلوکی چه در امام شاکی یا امام برحنیفه بودنیمان دید مې اړه دې العديد کثیر نه نجفيږي او اختلاف